Kedves hallgatóink! Az elfelejtett női alkotók közül ma Kosariné rézlólára emlékezünk. Elekes Irén Borbála vagyok. Az írónő születésének decemberben volt a 120. évfordulója. Ebből az alkalomból a Kráter kiadó ünnepi konferenciát rendezett a Károlyi Csekonics rezidencián. A kiadó évek óta foglalkozik a kosárini életművel, műveinek kiadásával. A kráterműhely Műhely Egyesület Újbuda Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával emléktáblát is állított kosáréné Rézlólának a fadrus utca 2-es ház társasház falán. Műsorunk elején a Kráter kiadó vezetője beszél az eddig kiadott kötetekről, az írónőről alkotott véleményéről és a konferenciáról. Először arról kérdeztem Turcsány Pétert, mi adta az ötletet az ünnepi ülés megrendezéséhez. Éppen civil konferencián voltam, két-három hónappal előtte, nem is a magyarországi területen, hanem délvidéken, ahol éppen ott volt Kelemen Béla, a Művészeti Akadémia, ügyvezető titkárának az asszisztense, de régi ismerős, tehát nagyon nagy irodalombarát, a civil szerzeteknek a kuratóriumban éve, évek óta jelen van, tehát általában képen van a dolgokról, és azzal fogad, hogy... hogy Hát hallja, hogy mennyi mindent rendezünk, hát mit tud segíteni nekünk, mert ő ugyan most már a Művészeti Akadémiánál dolgozik, de hát azért természetesen, hogyha valami szép kezdeménye. Volt rá két másodpercem, azt mondtam, hogy kosári név van. az ő és tehát már mi ugye a kráter már kiadott hét kosári kötetet, kezdve az asszonybeszédtől a legutóbbi könyvekig, a Úrri Kinasig, és nagyon boldogok voltunk, hogy na, akkor elő kell készíteni, és a legszebb az volt, hogy a születése napjára tudtuk a konferenciát, tehát a szellemi ébresztés igazi mennyekbe szóló, remélem ott van, <gül> a, ajándéknak sikeredett. Mi szólt Kossáriné mellett? Én mindig egy kicsit rendhagyóan valószolok. Elsősorban édesanyám megint csak a túlvilágról. <gül> hát pontosabban nővéremnél egy alkalommal. Ritkán, de azért néha szoktam egy-egy hetet a Általában munkaszabadság, és hát leveszek valami pihenőtetől, egy régi könyvet. Hát pont az asszony beszéd volt. Te, Bambika, mi ez a könyv? Ó, hát az anyunak a kedvence. Én is a legkedvesebb könyvem volt, már gimnazista koromtól. És egyszer csak ott volt hat kosári nélkötet, vagy nyolc. Anyukám is 11, is 11. kerületiek vagyunk. Hát feltétlenül ez is közül játszott, Nos, És egyszer csak kiderült, hogy egy csodálatos, egy olyan egy irodalom, amelyet tényleg Egyetemes értelemben is finom mondatok, elegancia jellemez, gyors bonyolítás, tökéletes lélekábrázolás. Hát mi, aki könyvhiadók vagyunk, és én annak a vezetője vagyok. 10-15 évi gyakorlat után is megdöbbentem, hogy milyen kész, mára aktuálizálható könyvekről van szó. Szóval, hát most is csak azt mondom, hogy ez a négyes könyv, ami a... Asszonybeszédtől a por és hamuig terjed, ez 400 évet fog át, hát ez a nőirodalom legnagyobb titkainak egyike. Elmondhatjuk azt is, amit maga Kosei mondott, az országot lehet, hogy a férfiak szerzik meg, de életben tartani csak az asszonyok, főleg az anyák tudják. Így aztán lassan ebből egy értelmi vállalás is lett, egy érdemi vállalás is lett a részünkről. 3-4 nap múlva, tehát 31-én vagy első meg fog jelenni a polisz idei száma, és ezt Kosári Mérézulának szánjuk egyrészt. Másrészt egy másik területről szól a Kárpát-merencei vallás és civil szervezetek kapcsolatairól, ez is megér egy misét, ez egy másik konferenciánk volt, de abban a számban a kettő találkozik. Két részre bontottuk a konferenciát, az egyik címe az volt, hogy egy tündérkastét álmodtunk mi régen. Ennek a fő részeivel... Hát azt mondanám, hogy talán a selmecbányai vonzást, tehát az a fiatalkor, amikor még selmecbánya mondhatni, valóban a világ egyik legszebb városa volt, és egy központja volt a felvidéki magyarságnak. Itt selmecbányai verseket mutattunk be, dr. Nagydomokos Imre Selmecbánya, koságni Rézola a műveiben, filológiai pontosággal, és személyes unokai hitellel tárta fel a részleteknek az üzeneteit. Lukács János, könyvtáros, hogyan lett Úri Kinasból, bíró uram, csodálatos elemzése volt szinte történészként állt a regény mellé, és mindkettő igazolta egymást, és halkam mint, mint a legésznek a mentora, mint a... Házigazda megjegyeztem, hogy ugye nem véletlen, hogy ez 24-27-re elkészült. Tehát a nemzethelyreállítását akarta bármilyen körülmények között, mint ahogy Móri Zsigmond, vagy német László is, mindig azt minden... Művében képletesen arról van szó, hogy talpra kell állni a magyarságnak. Bármilyen sanyarú körülmények között, igen, ez a regény erről szólt. Tehát jegyezzük csak meg az újvikinást, és olvassuk el. Tovább folytatnám Kosájn Érészről a gyermekkönyveiről. Dr. Bede Gáborné nagymártal tartott gyönyörű, szép megkit előadást. Öröm hír megint, hogy április-május körül végre megszületik az első Kosájn Érészol a mese újjászületése is, ez a Babakanál című műve lesz. A második részben, Sudalom és Jajszó földje cím alatt, már egy kicsit komolyabb dolgokról lett szó, tehát nem a múltról annyira, hanem függetlenül rendszerektől, évadoktól, és ezt nagyon jól megérezték azok a női előadóink, legyenek itt a neveik, Gordon Ágota, Antoni Rita, Kádár Judit, Péntekorsúja. Nagyon-nagyon felérezték azt, hogy azért a női sors nagyszerű, megvallója, a címek is jelzi. Gordon Ágota a női szerepvállalása a XX. században. Anton a modern női magatartás egyik példájaként említette. Kádár Judit, a regény a női történelmi szerepét tudta megfogalmazni, nagyon értékesen. Péntekorsolya pedig, hát, akit nem szabad elfelejteni, címen tartal előadást. Védnökünk, Forgács Ildikó. Bozsonyi születésű asszony, nagyszerű műfordító. Egyre több olyan helyszínnek kéne lenni ahol esetleg más kiinduló érkezők meg tudnak vitatni érdemben egy témát. A Kráter Egyesületnek a talán feladata is, hogy tényleg szeretett egy-egy témához. Sajnálom, hogy itt néhányan nem tudtak eljönni Bécsből, vagy Kapdeból órán csak írást küldött például, de a fő cél mindig az, és itt különös helyzet volt, mert úgy látszik ez a másfél év, amióta kiadjuk a kosályomérészóra műveit, talán... Ránk kerelte a figyelmet. De már volt nekünk Kosa Jöni Rézló, a és akkor is nagyon kedvesen már több hang, több, több megközelítés megszólalt, és ilyenkor az ember nagyon boldog egy kiadó, de én azt hiszem egy szerző is nagyon boldog ezért, mert, mert az ember nem egy nem azt akarja hallani, amit ő elképzel, hanem azt akarja hallani, hogy hogy válik témává, hogy személyesül, az az élmény, amit a könyvek jelentenek, és ezért minden egyes előadónak most is csak köszönet, hogy első hívásra komoly, tudományos értékű írások. Nagyon boldog vagyok, mert nem csak a nők, férfi kollégáim, szerkesztőtársaim a polisznál, rádiós műsorkészítők nagyon felfigyeltek Kossáli Mérész Dolára, és azt hiszem, ez a konferencia volt, ami kitörölhetetlenné tette őt. Kedves hallgatóink, a Mindent a nőkről mai adásában Kosáriné Rézlolára emlékezünk. Az adás további részében következzék a Kádár Judit történésze folytatott stúdióbeszélgetés. Műsorunk vendégével a konferencián elhangzott előadása alapján beszélgettünk. Arra kértem, hogy mindenek előtt mutassa be az írónőt, életrajzi mozzanatait indulását. Kosárini Rézlola. Réz Eleonora néven született. A Réz egyébként eredetek Richter, mert egy száz családból származik. Selmecbányai születésű ő maga. 1892-ben, mint említettük, ekkor Selmecbánya még éppen jó működő bányaváros volt, bár már hanyatlott. Kislánykor a hololkoztatta Selmecbánya története, nagyon szerette ezt a várost. Egyszer hagyta csak el két évre, amikor amikor a papáját kinevezték Budapestre valamilyen minisztériumi tisztviselőnek, de Pesten nagyon rosszul érezte magát, úgyhogy boldog volt, hogy visszamehetett Csermezbányára a Polgáriba. Szeretett volna gimnáziumba járni és érettségizni. Erre nem volt módja, mert akkoriban még nem volt lánygimnázium. Budapesten már működött egy, mert 1896-ban nyílt, de ő még csak egy fiú gimnáziumba tudott bejárni, tanulni, és utólag különbözeti vizsgát tehetett volna. Állítólag orvos szeretett volna lenni. Zongorázni zongorázhatott, e ebben bátorították őt, de úgy érezte, hogy virsli újai vannak. Ezt az unokája mesélte Kosára Judit, e és hát nem igazán akart ő művész lenni, illetve az írás érdekelte, szintén nagyon fiatal korától. Milyen családi környezet vettek körül a Selmezbányai társadalomban ők hol helyezkedtek el? Selmezbányai polgárok voltak. A nagypapája, aki igazán nagy hatással volt rá, az MTA-nak is tagja volt. Ő volt az, aki egy bányászati és kohászati szakfolyóratot, indított. Élete végén Selmezbányáról országgyűlési képviselővé is választották. Egyébként pedig az Ottani Híres bányászati Akadémia tanára volt, amelynek a re amit régebben bányagrófnak hívtak, az ő papája volt már, mint Kosariné Rézlóra papája. Tehát itt a családi tradíciók is kötötték ehhez a foglalkozáshoz a családtagjait. Igen, értelmiségiek voltak, és lánylétére létére Kossáréné Rézlola, Rézlóla is nyilván ezért akart volna tanulni. Még akkor is, hogyha biztatták a, a korabeli lányoknak a tevékenységére, az ongorázásra, vagy esetleg, hát azt nem tudjuk, de a hímzése, ilyesmi, Ebből a kis megjegyzésedből úgy érzem, hogy szántak neki egy, egy úgymond normális polgári felnövekedés, és majd egy jó férhez menetelt. Említetted azt, hogy korán elkezdett érdeklődni az irodalom iránt. Ezt honnan tudjuk? Egyrészt szóbeli ismereteink is vannak, mert nagyon sokat mesélt az unokájának, aki kosári domokos lánya, kosári Judit. itt tudjuk, hogy gyerekkorában a barátnőivel indítottak egy Kongó című folyóiratot, ami nem az afrikai Kongó, hanem egy sermezbányai város résznek, ahol ők laktak, volt a neve. És ennek a fératnak, ami 60 példámban jelent meg az árából, támogattak egy 1848-as honvédőzvegyet. Milyen élén képzeletű gyerek lehetett, és valószínűleg ennek a társaságnak szívvel ő maga is. Igen így van, és hát elég korán elkezdett verseket is írogatni, Állítólag ő egyébként elsősorban költőnőnek tartotta magát, és egy epikus költeményével, amit beküldött Budapestre valamilyen versenyre, mint Csép Leo meg is nyert egy versenyt, ez már az első világháború alatt. A Csép Leó, hogy odafigyelünk, akkor hogy a Pécs csép megfordítva, a Leó, mint oroszlán, hát nyilván a bátor részló, mint beleveti magát a Magyarország irodalmi életbe, a Pécs pedig, hát Pécs Antal az ő nagypapájának a neve, aki a példaképe volt, mint tudós, és mint hazafia, aki sokat tett Selmezbánya felvilágoztatásáért. És hát Pécs Antal neve azért ismerősen csenket előttünk, mert intézményeket, utcákat neveztek el róla mindig is, tehát őt az ő emlékét ilyen módon folyamatosan őrizte a társadalom. Lólának a sorsa egy kicsit ellenmondásosabb lett később, de hát ezt majd később fogjuk kifejteni. Nem tudhatta gyerekkorában, hogy... hogy milyen sorsa lesz annak a településnek. Egész fiatal lány volt, amikor megtörtént ez a történelmi kataklizma. Erről beszéljünk, mert ez, ez elég súlyosan nyomlatba, aztán később az egész munkásságára rányomja a bélyegét. Elég hamar férhez ment, bár állítólag a szülei nem voltak nagyon boldog, hogy pont a... Kosári János doktor úrhoz ment férjhez, aki sokkal idősebb volt nála, és aki egy bohém hírében állt már akkor, aki szintén a Selmecbányai Akadémia tanára volt, zenetanára és nyelvtanára. Megszületett mind a két gyereke, Kosári Domokos és Kosári Judit is 14-ben, illetve 17-ben. Közben a férjét elvitték a frontra, ahol megsebesült. Először Budapesten volt korhazban, utána Selmecbányán, és gyakorlatilag a sérülés sebesülésre, és a, sebesülés, a betegség következtében fel kellett adni a, a, a zongaroművészi pályafutását. Na most ehhez képest még a háború után el is kellett jönnük szermezbányáról, illetve nem lett volna kötelező, de alá kellett, akkor megalakult Cseszlovákia, és alá kellett volna írniuk egy beleegyezést abba, hogy ők elfogadják, hogy Cseszlákia állampolgáraim, amiben nem, egy is átjöttek a határon. Először elmentek Sopronba, tulajdonképpen az egész bányászati akadémiát is a papája, a kosár áthozta oda, és aztán Sopronból pár év után átkerültek Budapestre, ami annak köszönhető, hogy ő, ő közben megpályázott egy, az Aténiumnál egy regénypályázatot a Filoména című regényével, amit megnyert, és akkor ezzel úgy befutott, hogy elkezdték foglalkoztatni először a nyugatnál. Regénypályázatot nyert, de most a homályba maradt előttünk a, a kislánykori kéziratos újság után, hogyan is kezdődött maga, maga az írás? Lehet, hogy erről keveset tudunk, de van-e valami elképzelésünk róla? Annyit tudunk, hogy már 16-17 évesen érdekelte a történelem Selmezbánya története, és saját szakállára, bocsánat ez idézőjelben, elkezdett kutatni, és állítólag levéltári kutatásokat is végzett már akkor méghozzá, úgyhogy erre külön engedélyt kellett kapnia, ugyanis az, hogy valaki az 1900-es évek elején fiatal lány rétére, mert akkor még nem volt férnél, egy levéltárban kutathasson át, ez úgy majd nem kizárt, és az ő esetében ez viszont előfordulhatott szerintem, ami annak összehető, hogy az egyik levéltáros pont a Richter, egy, egy Richter nevű Richter, Ede azt hiszem, nagybátyja volt, és ő magyarázta el neki, hogy, hogy hogyan kell használni egy levéltárat, és hát a város polgármester, tehát ők nagyon jó nevű család voltak a papájára és a nagypapájára, a tekintettel megengedhették, hogy ő kutathasson és közben azt is gondolhatjuk, hogy a házasság ilyen szempontból nem akadályozta Kosariné Rézlolát. Erősen gyaníthatjuk azt, hogy a férje legalábbis nem akadályozta, de az is lehet, hogy segítette. Igen, ez így van. Ha nem is a kutatásban segítette, azt megengedte neki, illetve támogatta abban, hogy ő érettségit tegyen. Tehát tovább tanulhasson már, mint feleség és mint anya. És a középiskolát be is fejezte, és aztán ő elkezdett tanítani, mikor a férje a háborúban volt, egy kereskedelmi iskolában, tehát alig fiatalabb lányokat, de aztán egyébként nem sikerült neki az érettségi egyik tárgya, mert pont akkor kellett eljönniük Selmezbányáról Magyarországra az érettségi napján és gondolom, hogy az áttelepülésnél pedig kisebb gondja is nagyobb lehetett annál, mint hogy ezt a félbemaradt érettségit befejezze. Visszatérve a díjnyertes regényhez, ez óriási dolog, ismeretlenül, mindenféle komolyabb előzmény nélkül megnyerni egy pályázatot, ez nagyon nagyot lendíthetett az ő életén. Igen, hát ő, sokféle pályázat volt, de az Athénaon pályázata az egy értekes pályázat volt, és valóban állítólag megnyíltak előtte a szerkesztőségek. Nagyon érdekes, hogy pont a nyugatot választotta, és körülbelül hogy kilenc éven át rendszeresen írt is a nyugatba. Többek közt a következő regénye, az államcímű regény is ott jelent meg, de szeretném megjegyezni, hogy a Filomén a pont akkor, amikor vége volt az első világháború, és nagy feszültség volt Szlovákia, illetve Cseszlák és Magyarország közt, egyáltalán nem intoleráns, állt tőle minden irredentizmus annak ellenére, hogy mindig visszavágott szermezbányára, ugyanis a főhős, a filoména az egy szlovák cselédlány, és az ő életének megpróbáltatásait ábrázolja N nagyon is pozitív hozzáállása. És hát utólag azt mondhatjuk, hogy méltán nyert díjat a regény. Azt mondta, hogy megnyíltak a szerkesztőségek kapui. Hogyan folytatta a munkásságát ezek után? Ezek után a nyugatban jelent meg még egy versiklusra, aztán úgy látom, hogy átállt teljesen a prózára, a regényekre, illetve hát el kellett tartani gyakorlatilag a családját, Ő ezért fordítani kezdett. Pearl S. Buck írónőt fordított például, aki egy Nobel-díjas amerikai írónő volt, és indián regényeket, és krimiket, és egyáltalán szóval mindent, amit, amit csak talált. Nagyon hamar sikeres lett, mint írónő is, és ez sem tett túlságosan jót a házasságának, ami elég hamar elromulhatott, tehát mondta az unokája, és valahogy ez érződik már az 1935 ben megjelent elbeszélés kötetéből is, hogy egyrészt elromlott a kapcsolatuk, és hogy a férje nem tudta igazán megemészteni, hogy eleinte ő lett volna a nagyon tehetséges művész és végül is uh, Kosáreni Rézló a két világháború közt egyik uh, legnevesebb, legnépszerűbb bírónő. Formálisan is... Uh meglátszott a házasságon, tehát külön váltak, vagy pedig működött úgy, ahogy szerette a jó italokat a férje, hogy így fejezzem ki magam, és hogy mennyire volt hűséges, azt sem tudni. Az biztos, hogy Kosárini Rézúlal a hűséges volt, holott állítólag és a családi történetek szerint is gyengéd érzemek fűzték Osváter nőz a Hosszú-hosszú évtizedekig hallgatás övezte a, az ő egész munkásságát is, amiről szintén később fogunk beszélni, de az utóbbi években egyre több publikáció jelenik meg, Kádár Judit tollából is, amelyek nagyon beszédes címűek. A történelmi önreprezentáció feminista megújítása Kossáréné Rézlóla regény tetralógiájában. Ez a kaligramban jelent meg, és szintén a kaligramban született lázadó volt. Ez két nagyon fontos kielentés, mind a kettő Elég hosszú magyarázatra szorul, és valószínűleg ez lesz beszélgetésünknek a, a gerince valójában a, a szakmai értékelése kosárini Rézlolának. Ehhez egy nagy ugrással rögtön el is jutottunk ehhez a regény tetralógiához, amelyet bontolgatni fogunk részletesebben is a beszélgetés során. Ez hatalmas nagy munka. Melyek, melyek voltak ezek a regények? Regény tetrológia, tehát négy regény. Az első az 1942-ben megjelent asszonybeszéd, aztán azt követte a Percegasszú egy évvel később 1943-ban, már a háború után 1946-ban jelent meg a Vaskalitka, illetve az utolsó kötet a és ham 1947-ben, és gyakorlatilag ez volt az utolsó regénye, ami megjelent, mert pont 47-ben egy csomó női és férfi is természetesen, tehát a polgári írókat, vagy akikről azt gondolták, hogy komerz, populáris regényeket írnak, kivonták a forgalomból. Érdekességként mondanám, hogy először én. 1997-ben írtam a regényről, és a Kritika című főállatban is elküldtem a kosári professzor úrnak, és gyakorlatilag akkor derült ki számára is, hogy ez négy mű. egybe kapcsolódik, ez egy tetralógia. Nyilván, mert a háború idején jelent meg, amikor az egyes kötetek megjelentek, akkor egy-egy kritika megjelent róla, és senki nem vette észre, hol ott bele van írva, hogy ez folytatás, és az elsőbe bele van írva, hogy akkor most egy hosszú történetet fog írni egészen a máig. Egyszerűen nem vették észre. Tehát mindegyik kritikusnak egy másik kötet volt, és gondoltak, nőirodalom nem érdekes, és annyira eltűntek ezek a könyvek, hogy én is csak több könyvtárból tudtam összeszedni, az beszéd, az megvan az irányomtudományi intézet könyvtárában, ahol akkoriban dolgoztam, a Perszegaszú, az megvan az akadémia könyvtárban, és akkor így, így nagy nehezen összeszedtem, és akkor kiderült, hogy ez ugyanaz a történet, illetve egy főhősnő leszármazottainak a története egészen 1944-ig Hát hiszen az utolsó kötet megjelenése 1947 után, amikor valójában eltelhetett volna egy kis idő, hogy lenyugodjanak, a, hogy összeálljon, és a kritika elkezdjen vele foglalkozni, onnantól kezdve nem volt rá alkalom. Hát egészen más dolgokról volt szó. Visszatérve a művekre, akkor életed delém volt, azt lehet mondani kosáriné. És tapasztalatokkal felvételve, és hát azt gondolhatjuk, hogy alkotó ereje teljében. Én azt megkockáztatnám, hogy talán ez egy nagy összegzés lehetett. Igen, én is úgy gondolom, hogy ez volt a főműve. Kicsit egyenetlenre sikerült. Az beszéd, az első kötet az szerintem nagyon jellegű és nagyon értékes mű. Azon kívül így ez a négy kötet, ahogy van egy unikum, mert az, hogy egy női szempontú történelmi regényt, ami nem kommersz regény és nem populáris, hanem komoly magas művészet, az, az példátlan, szóval azt gondolom, hogy a ismereteink szerint a, a nyugat-európai irodalomban is példátlan, tehát az első korai feminista regénynek a Sylvia Plath üvegburáját tartják, ami nem történelmi regény mellesleg és az 1953-ból való, tehát sokkal később jelent meg. Azért lett egyenetlen, mert az első két kötethez tehát mondjuk a 18. századig, mert 1585-ben kezdődik a történet, tehát az első két kötethez tudott egy csomó történelmi forrást használni és kutatást végezni, mert valószínűleg jóval korábban óta foglalkoztatta már ez a regény, mint amikor hozzákezdhetett írni valamikor a második világháború elején. De a vaskalitka és a por és hamu, amik nem is szorosan értelművett történelmi regények, hanem társadalmi regények, amiben a saját korát rajzoltam be meg, azokhoz nem volt elég ideje anyagot gyűjteni. Arról beszéltünk, hogy megszületett a tetralógia, de nem volt alkalom arra, hogy a kritika hosszasan foglalkozom vele, és arra sem, hogy az irodalomban megtalálja neki megillető helyet. Elemezzük ezt a négy... Művet. Időrendben menjünk, hogy hogyan néznek ki ezek a regények, és mi a témája? Mindnek a témája Magyarország története a törökkor végétől a második világháború végéig, tehát 1944 tavaszáig, sajátságos szemszögből, teljesen tudatosan női szemszögből. Ezért van az, hogy a főszereplők mindig női főszereplők, de nagyon sajátságosan és eltérően az addig lévő történelmi regényektől, ahol a regényhős általában egy nagyon ismert kiemelkedő történelmi férfi alak, mint például Napóleon, vagy II. Krakoszi Ferenc, vagy akárki más. Itt olyan női hősnők vannak, akik nem kiemelkedő szerepet játszanak a történelmeben, mellesleg hát nem is játszhattak nőlétükre, hanem egyszerű mindennapi életet élő nők, és az ő életüknek a hátterében jelenik meg a történelem, az első két kötetben ö, tényleg komoly forrásokra támaszkodva. Hát a negyedik kötetben természetesen a saját életére, de a harmadik-negyediken már érződik a kidolgozatlanság. Tehát nyilván ahhoz, hogy valaki egy 600 oldalas regényt megírjon, és az nester munka legyen ahhoz nagyon sok mindenre, időre, anyagra van szüksége és borzasztó nyugodt alkotói körülményekre, hogy azt ott mozgassa, és egybe maradjon, és logikus maradjon az egész. Ezt a női főszereplők miatt különbözhet az egyéb regényektől, ahogy említetted is, hogy a szerkezete is talán más. Alkotás lélektanilag jelente valamit az, hogy nőket mozgat, és nő köré, nők köré csoportosítja az eseményeket. Természetesen, igen, egyébként a negyedik kötetben, vagy talán a harmadikban a Szalai Krisztina a leginkább önéletrajzi, de valahogy egy kicsit mindegyik, hősnő, önéletrajzi, amennyiben mindegyikük mi megpróbálja a, a nagyon rossz történelmi körülmények, ellenére a rossz családi, helyzet ellenére nagyon gyakran, mindent megtenni azért, hogy összetartsa a családot, és valahogyan ezáltal előmozdítsa az ország jövőjét. Ugyanebben a helyzetben volt ő is valójában nagyon ö, sanyarú körülmények közt, egyébként 42-ben meghalt a férje, tehát amikor az utolsó köteteket írta, akkor már özvegyen írta. Ö, el kellett jönnie -e, ugye sermecbányáról, ahová egyébként soha többet nem ment vissza, és a regényben a regényekben meg is jelenik a humvágya, amit érzett egy csomó helyszín, az Selmezbánya és Sel Selmezbánya környéke, különösen itt az beszédben. Még ezt nem említettük, hogy 1984-ig élt. Ez mindig megdöbbentő most ezekben az években, amikor előszedjük a női alkotókat, akikről pszichésen azt gondoljuk, hogy már Isten tudja, mikor meghaltak, és hogyha valaki csak középkorú, már az is találkozhatott volna vele személyesen, élőben, nem volt olyan rettenetesen régen 84, és milliószor mehetett volna 80-as években ki nem mehetett át az akkori Cseszlovákiába. Ennek egyéb oka lehetett, hogy, hogy nem. nem ment át. Ennek lélektani oka volt nyilvánvalóan, de nem, nem bírta volna elviselni, hogy viszont látja az annyira szeretett sermezbányát, az egészen különleges atmoszférájával egyébként, amit el kellett hagynia. Annyira hiányzott neki egyébként, hogy amikor, mivel valóban nagyon népszerű sikeres irónő volt a két világháború között, hogy a bükkben egy hasonló földrajzi környezetben magas hegyek között vett magának, illetve építetett magának egy házat, amit egyébként a 14 éves kosari domokos tervezett Állítólag, amilyen nyolc szögletű szoba van benne. A család örökölte, illetve a nagy domokos családja. Tehát akkor elméletileg megláthatnánk ezt a házat, Ez ha valaki utána járnak, Kossáré, Nérézlóla helyszíneinek, az életének, a fontos terepeinek. Visszatérve az asszonybeszédre, 1500 valamilyen évszámot mond. 1585-től kezdi földolgozni a Magyarország történetét, tehát már a, a török korban, de visszatekint tehát egy kicsit korábbi időszakra, mert megjelenik rögtön az első hősnőnek, a patocsi Katalinnak, akinek a leszármazottairól szól majd a regényciklus, megjelenik a nagymamája és a mamája, és a, ők beszélnek arról az aranykorról, a nők szempontjából, amikor ö, még nem volt itt a török, és nem jöttek ezzel a pogány szemlélettel, a, ami ö, háttérbe szorítja a nőket, hanem amikor még juguk volt ahhoz, hogy füvészkertjeik legyenek ott, füveket gyűjtsenek, ezzel gyógyító tevékenységet folytassanak, valamint juguk volt ahhoz, hogy megtanuljanak írni és olvasni, és, és ami a legfőbb, hogy örökölhettek, örökölhettek vagyont, saját vagyont. A regény egyébként, a négy regény arról is szól, hogy hogyan próbálják meg azt a jogot visszaszerezni, hogy saját tulajdonuk lehessen, mert így visszatok során rettenetesen sok baj és tragédia származott abból, hogy ők nem örökölhettek, és a férfiak elháborúskodták, és elkótyavegy a vagyont, vagy valamilyen oknál fogva elvesztették. Ilyen szempontból, hogy ennek következtében is a család, mert Patócsi Katalin az még egy nemesasszony, a török elleni harcokban meghal a nemesi származású férje, de mivel akkor már nem örökölhettek, vagy már bonyolult a helyzet, megjelenik egy, a férnek egy rokona a várban, és egész egyszerűen kitúrja Patocsi Katalint a, a kisgyerekével együtt, a, és a, az anyával együtt, el kell hagyniuk a várat, és így menekülnek a felvidékre, Selmec bányára, és akkor itt fog játszódni a regény egy része, tehát elveszti a vagyonát, és itt pár hősnőn keresztül eljut odáig, hogy már a nevét is elveszti az egyik hősnőről, az első végén nem is lehet tudni, hogy mi volt az eredeti vezeték neve, már csak azt tudjuk, hogy Anna, és mivel állandóan egy fűszfáról élnek, erre elnevezik Ficva Annának, és nem is csak dereng előtte, hogy jobb sorsa lehetett a családnak, ő már jobbácsorba süllyed, és egy jobbágyhoz megy feleségül, és aztán mégis ki tud emelkedni. nőtörténeti rajzot is ad, akkor ezek szerint az asszony beszédben, ami azt jelenti, hogy valószínűleg foglalkozott is ezzel, ezzel a témakörrel is, mert az való igaz, hogy Magyarországon ez egy unikum volt a nőknek az öröklése, amit később veszítettek -e. Tehát nagyon sok országot megelőzve örökölhettek az a bizonyos leánynegyed is. Ebben a témakörbe tartozik ez az, ez az örökösödési formula. Vajon miért adta ezt a címet ennek a regénynek, hogy asszonybeszéd? Kicsit olyan olyan furcsa, furcsa ez, mintha legyintenénk rá. Vagy pedig ő felemelte ezt a ezt a szót? Hogy miért adta? Volt egy előzménye, irodalmi előzménye ennek a regénynek, úgy gondolom, a, amíg hozzá Gulács Érénnek a Feketevő Legények című műve, ami 1927-ben jelent meg, és annak ellenére, hogy a, nőket nem, a nőírókat nem sokra tartották a korban, ez, ez valóban nagyon népszerű regény volt egy történelmi regény, ami az 1500-as évek elején játszódik, tehát a mohás előtti időszakban és három nagyúri csoport harcol, vagy a lengyel jagelló királyt akarják trónra ültetni, vannak a habzurgokat, illetve egy vagy Szápoya János követői is, és ők így együttesen a viszálykodás miatt elveszítik az országot, és volnának különböző női szereplők, akik adnának okos tanácsokat nekik, de azzal intik le, hogy fogd be ez az, Beszéd. És még a férfi hősre se hallgatnak, aki a kevesek közt van, aki hallgatna a nőkre. Egyébként Patócsi a neve, tehát valószínű a Patócsi Katalin nevét is innét vett a tehát Patócsi urat sem hallgatják meg. Valószínű, hogy a téma a nők helyzetének a témája, ami korábban is foglalkoztatta, abból a szempontból ez a regény ezt megerősítette benne, ugyanis Kosariné feministának valotta magát, és amikor interjút készítettek vele a 30-as években, tehát amikor ezeken a regényeken már gondolkozott, vagy dolgozott is, akkor is felnőttként, felnőtt és nőként is feministának valotta magát. Támaszkodott a pályatársnőnek a, a munkájára bevallottan és tudatosan, igen, mert mondjuk a gulácsi irén inkább nyelvi eszközökkel próbálta érzékeltetni a kort, tehát hihetetlen furcsa és a érthetetlen jelentésű szavakat zsúfolt a regényébe. Kosáriné pedig nem egyszerűen csak a nyelvi módon próbálta néha használ arra arraizáló stilizált nyelvet, de, de komoly forráskutatást végzett ehhez az asszonybeszéd regényhez. A másik tanulmányodnak a provokatív címe az, hogy született lázadó volt. Hát akkor ezt magyarázzuk meg egy picit. Hát erre gondoltam én, hogy, hogy ő valóban feminista volt, ráadásul már feleségként, és ennek van is egy bizonyítéka a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában, megvan az a Szermezbányán kiadott eladásának szövege, amit ott, ami a feminizmusról szól, egy liberális ö, körben adta elő, és abban fölvázolja tulajdonképpen, hogy ő mit ért feminizmus alatt, illetve mit gondol. Így ennek alapján most, és az életműv alapján most már mondhatjuk, hogy ő konzervatív feminista volt. Ö, Ezt egy kicsit pontosítsuk. Igen, tehát ő úgy gondolta, hogy a nőknek joga van a tanuláshoz, jogak kell, hogy legyen ahhoz, hogy szabadon válasszanak olyan pályát, amilyet csak szeretnének, joguk kell, hogy legyen ahhoz, hogy vagyon örököljenek, de mindezt azért, hogy összetudják tartani a családot, hogy jobb és méltóbb társa lehessenek a férfinak, illetve hogyha elkanászodik, akkor ők maguk tudják a kezükbe venni a, a dolgokat. Mint ahogy ez történt egyébként hát a saját életében is, és hát mint említettem a, a regény a nő, női hősök is egyébként, és ezt teszik egyébként, foglalkoztatta, pacifista volt, és antialkoholista, és úgy gondolta, hogy ezt is a feminizmuson keresztül lehet valahogy az alkoholizmus ellen küzdeni. Nagyon foglalkoztatta az, hogy a fiatal anyák egyszerűen fogalmuk sincs, hogy mit csináljanak, amikor megszületik a gyerekük, és ezért egy hálózatot tervezett feministaként, ami hasonlítom mai védőnői hálózathoz, hogy kapjanak felvilágosítást, hogy hogy kell a kisgyerekekkel bánni. Ezek nagyon érdekes dolgok, és különösen azért érdekes, mert a a két világháború között nem volt olyan nagy terepe és tere a feminizmusnak, hiszen az előzmények az volt, azok voltak, hogy az első világháború után, meg a tanácsköztársaság után nagyon lecsökkent a feminista egyesületeknek a tevékenysége, és ezért valamiféle bátorságnak is lehet azt értékelni, hogy ő ennek ellenére nyugodtan feministának nevezte magát És ahogy a, a könyveiben is ö, látjuk, hogy előtérbe állította a női szereplőket. A következő része a tetralógiának a perceg a szó. Még ezt is azok közé soroltad, amelyek szerencsésebb körülmények között jobban kidolgozottak. Mit hoz ez, melyik korszakot öleli fel ez a Könyv, vagy milyen érdekességet lehetne róla mondani? 17.-18. század mindig követi a történelmi korszakokat, is, tehát a regényben ugye megjelenik, hogy először a kor és a perszakaszukban megjelenik a felvilágosodáskora, majd a reformkor, és benne férfiak és nők küzdelme egymással, már mint férje és feleség, és a férfiak nem mindig játszanak dicső szerepet, de a nők minden esetben valahogy megpróbálják menteni, ami, ami menthető, és menteni a családot, és átmenteni például az a 1848 a szabadságharc viszontagságaitól megmenteni. A, az újabb időkben ezt a megközelítést a történelem felé mikrotörténelemnek nevezi egy nem túl régi kutatási ág. Lehetséges, hogy hogy ö, a munkája abszolút megfelel ennek a mikrotörténelmi szemléletnek. Igen, megfelel, mert köznapi hősök életét akarja ábrázolni, illetve ábrázolja is, és olyan dolgokra is figyelemmel van, mint a gasztronómia és a viseletek, ami mind a kettő szokatlan, tehát ha visszagondolunk azért jókai is csak megemlíti, hogy milyen jókat tettek, ezzel szemben ebben a regény tetralógiában Gyakorlatilag lehet tudni, hogy mit tettek a 16. században, és mit tettek a 17. században, amikor még szegény volt a család, vagyis az éppen akkori patocsi leszármazott, vagy, mit, amikor jobb módúak polgárként mi volt az asztalon, valamint nagyon ügyel arra is, hogy leírja, hogy milyen öltözéket viseltek, és ehhez forrásnak például van, amikor akár Csokonai Vitéz Mihályt használta, bár az első, a regény tetralógia első két kötetéhez valójában a nagypapájának, a Pécs Antalnak egy két kötetes leírását használja a Selmezbányai bányákról, amely egy nagyon komoly történeti munka, és ebből mondatokat vesz át a történelmi háttérábrázolásához, tehát például azt írja Pécs Antal 1640-ről, hogy ez időben még a törökök is kezdték szorongatni a bányavárosokat, október elsőjén pedig bakabányát égették fel a törökök, és akkor Kosari né egyik elbeszélésében, ami az asszonybeszéd előzménye, szintén megelnék a mondat, 1640-ben játszódik az ő története, bakapányát tudva levőleg már ősszel felpezserték, tehát még a hónapok is timmelnek majd, tehát október és az ősz. És teljes joggal persze, ez egy megható dolog, hogy visszanyúl a kedves nagyapának a munkájához. Én ezt nagyon pozitívként értem meg akkor is, amikor a konferencián hallottam ezt tőled. És uh, egyáltalán itt uh, visszatérünk ahhoz, amit állít az, hogy egy uh, sajátságos történelmi regényt alkotott meg Kusáré Nérez Lola, aminek a munkamódszeréhez ez is hozzá tartozott a forráskezelés. Mi az új az ő regény szerkesztésében? Azt gondolom, hogy a meseszerűséget azt tudatosan építette be, tehát nem arról van szó, hogy nem tudott mély jellemeket ábrázolni, hanem mesei stílusban is írta meg ezeket a történeteket. Ugyanakkor az valóban nem használt a későbbi köteteknek, hogy mivel egy hősnő leszármazottait Nak a életét ábrázolta, és annyi fejezet van, ahány hősnő van, tehát tizenhárom nő történetét, vagy családjának történetét olvassuk, egy kicsit monotonnál válik különösen a, a vége felé. És ahogy ráadásul közeledik a jelenhez, és sietnie kell, vagy úgy érzi, hogy sietnie kell, akkor kevés mélyek ezek a karakterek, női karakterek. Egyébként ez a sietnie kell, hát egyre inkább antirasszistább felismerhetően. Mindig is nagyon fontos volt neki, hogy a női genealógián keresztül az etnocentrikus szemléletmód ellen lépjen föl, tehát ezek a női hősnők külföldi férfiakhoz, vagyis nem magyar férfiakhoz mennek feleségül, és így testesítik meg a magyar történelmet. Például, amikor a család, vagyis hát a jobb ácsorban süllyed az első kötet végén a, a ficfa Anna, akkor úgy mászik ki ebből a szörnyű helyzetből, hogy feleségül megy egy leopold fucs nevű bécsi börtönőrhöz, osztrák börtönőrhöz, aki nem is tud magyarul, és van egy olyan időszaka a 18-18 században, amikor még úgy hol német nevű gyerekeik vannak, tehát gyerekek egyrészen német nevű, a másik része magyar nevű, és a, Harmadik, negyedik kötetben pedig, amikor Magyarországon elkezdődtek a zsidó beiktatott egy csomó zsidó, pozitív zsidó szereplőt, és a főhősnő egy zsidó férfit bújtat, tehát igyekezett a cselekményszában megjelenteni a saját álláspontját. Ezért olyan furcsa és értetetlen, hogy miért került azok sorába mégis akiket hát elfeledtetésre ítéltek, és elég nagy sikerrel. Ez egy rejtély, amit nehezen fogunk tudni itt megoldani, de azért próbáljuk megkísérelni. Ő 1929-ig dolgozott a Nyugatnak, és mivel konzervatív szemléletű volt, és vallásos hívő katolikus is volt, egyre inkább elkezdett konzervatív lapoknak dolgozni. Ő volt az új időknek az egy, egyik munkatársa, és volt neki egy rovata is egy időben. Eleve rossz néven vették a 45 után, hogy az új idők rossz véleménnyel voltak, mint családi, polgári laplól. Azon kívül bedolgozott tucsek Annának is, akinek volt egy magyar lányok, ha jól emlékszem, a címére folyirata, amiben később, tehát a 40-es években már gyakorlatilag Tucek anna helyet csinálta ezt a lapot. Azon kívül megjelentetett katolikus lányoknak szóló regényeket és ő mint katolikus lányregényíró került aztán szerintem indexre egyrészt, másrészt pedig esetleg azért, mert Selmezbányáról írt és Selmezbányáról mint Magyarország részéről ez, ez a szemléletmód nem volt elfogadható tehát ki sem volt szabad ejteni. Ez egy nagyon kényes téma volt akkor, több okból is száműzték az irodalomból most viszont egy pár éve megpróbálkozik az irodalmi közélet visszahelyezni. Nem tudom, hogy hogy látod, hogy mennyire? Hát próbálkozunk, próbálkozunk. Azok, akik női kritikusok vagyunk, vagy történészek, szerintem nem túl sok sikerrel egyenlőre, Tehát még mindig megvan az a szemléletmód, hogy ezek a két világháború közti írónők mind, pocsék, hát színvonaltalan műveket írtak. Azt hiszem, hogy ez, ez előbb-utóbb változni fog. Tehát, hogyha valaki kezébe veszi az asszony beszédet, ez egy rendkívül színvonalas munka. Mennyi időnek kell ahhoz eltelni, hogy a, a műveket nézzük, megpróbálkozva valamiféle elfogulatlansággal? Hogyan lehet azt megoldani, hogy az értéket a komplex és bonyolult élet út ellenére meghagyjuk és felhagyogtassuk? Azt gondolom, hogy az is akadálya volt eddig annak, hogy a kellő helyére kerüljön, hogy valóban nem tudták, hogy létezik egy tetralógia, ami ilyen speciális feminista szemszögő. Na most, ha ő Amerikában vagy Európában élt volna, akkor... A feminista kritikai hullámnak következtében már rég a kánomban szerepelne, mert ott valóban bevettek írónőket is a kánomba. Nekünk ezt nem szabad feladni, ehhez az első lépés az volt, hogy valóban sikerült 2010-ben megjelent ez a négy kötet. Úgy veszem észre, hogy férfi irodalomtörténészek még mindig nem figyelnek, de előbb-utóbb föl fognak figyelni rá, hogyha mi megjelentetünk elő mennyiségű tanulmányt. Kosarinét, és ezt nagyon sérelmezte, az Írószövetségből is kizárták, és 1984-ben vették vissza, méghozzá úgy, hogy a halálos ágyához vitte a kosari domokosa levelet, amiben visszaveszik, és Kosariné Rézló azt mondta, hogy most már késő. Próbáljuk meg értékelni Kosariné Rézlólát. Kosariné rézlola egy konzervatív, gondolkodású, egyben liberális gondolkodású, antirasszista, passzivista, haladó nézeteket valló ö, feminista írónő volt, akinek a feminizmusa is, konzervatív feminizmus, tehát megpróbálta a nők egyéniségét, kibontakoztató ö, politikát képviselni, ugyanakkor ezt a család érdekében tette. Meg kell még vizsgálni, hogy mint újságíró milyen volt, tehát fel kell dolgozni az új időket. Egyébként vég kell olvasni a regényeit. Én sokat olvastam, már közülük ezek valóban nem feltétlen érdemesek arra, hogy bevegyék a kánonba. Egy művét én úgy gondolom mindenképpen érdemes, és ez pedig a tetralógiának az első kötete az asszonybeszéd, ami egy nagyon kiváló történelmi regény. Mindent a nőkről. Művelődés történet másképp.